Serenade To You Hey, goeiemiddag Petula Klaak, wat vir ons inleid met uh, This Is My Song geskryf dier Charlie Chaplin van alle mense Baie hartelike welkom aan een en amal wat ingeskakel is uh, dankie daarvoor en uh, Ek vertrou, jylle gaan die program geniet. Um, ja, nou kom ons mors nie tyd nie. Kom ons spring weg met die gouwe dame van Suid-Afrika. Die meisie met die gouwe stem. Suid-Afrika'se koningin van sang, Suid-Afrika'se vrouwelike Jim Reeves en Suid-Afrika'se eerste dame van country. Dit was die titels wat aan Virginia Lee toegeken is. Ginny, soos hy... Liefdruk bekend staan was Suid-Afrika se topverkoper vroulike opnamekunstenaar van die laat 50er jare, 60er en vroeg 70er. Sy het haar skoolopleiding uh, by North End Grey, Port Elizabeth en die bekende Victoria Girls High, Grahamstad gedoen. In 1987 is borskanker by Virginia gediagnoseer maar dit was te laat vir behandeling. Sy uh, het toe haar uh, aan die uh, saamleving onttrek en op 7 januari 1990 in Johannesburg in die oudedom van 63 uh, het sy gesterf. Het kan nie met zekerheid gesê word nie, maar sy het omtrent 45 lang speelplate, 75 7 singles, so dit is nou die solos wat ons gekry het, en omdat hy een 7 single is, die plaatse diameter was 7 duim, ne? en selfs die ou 78 spoed plaat op die welkom etiket genaamd 10.000 myl, waarna ons nou gaan luister. Virginia Lee, sing 10.000 myl. So lang die stel myl so ver van my tienduizend myl gescheid al lief is ek, my hart is hier want vir jou sien ek nie weer wie sal jou duizend myl so ver van my tienduizend myl gescheid alleen is ek my hart gesie want vir jou sien ek nie weer die nacht voor jy Maar, het jy geweld, dat ons zo trom, jy het beloord om getrouw te blij, nou zit ek hier, alleen in Rome, 10.000 mei. een van my ginstlingsdaan in die, die uh, middel 50s tot vroeg 60s en uh, ja, ek het, het vir, vir specifiek hierdie plaat het ek oor en oor en oor kon luister as ek is vir die traan in die oog en in 1973, ons bly by die dames het sy as deel van die uh, groep de Brannigans, deel geneem aan die eerste selectie vir Eurovisie Songfestival met die lied uh, Fadu Fadu wat beteken long, long ago. Hul het vierde uit die acht deelnemer geeindig. Uh, twee jaar later is sy dier die RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisies in Swede. Geraldine Brennigan het die toyliet gesing, nou nie die toitoiliekie nie, sy het die toyliet gesing en uh, net haar voornaam gebruik om te van die uh, Geraldine Brennigan, wat in 1967 ook aan die Eurovisie-competitie deel geneem het. Uh, dit vir Swordserland was dit daie keer geweest So het in die vijfde plek klaargemaak hierdie keer. Uh, Brennigan is getrouwd met Likie-skryver Vol Koolte, wat saam die Likie-toy uh, geskryf het. Geraldine sing vir ons vandag Take me back. Welcome back to tears, I treasure all my memories, like souvenirs, and I start remembering, it seems like yesterday, among my friends and family, and the love that I knew there, than I've ever been A millionaire On all those happy days So very far away Oh, how I miss those days And the simple way We once knew Take Me Back. Hardijks by the Numbers, ook hierso van 1959 daar rond net, uh, sy grootste presteerder van die treffer is op 24 augustus jyp 1959 door Guy Mitchell opgeneem. Dit het die eerste plek op uh, die bilboord had, 100 vir die week van 14 december tot 21 december Uh, in 1959 uh, gehou. Die opname is vrygestel dier Columbia Records as katalogis nommer 41476 en die van julle, dit wil aanskaf. <laughs> uh, die trefferweergave het nog nooit uh, in stereo verskynie en verskyn slechts op enkele CD uh, weergaves. Nou, CD of ja, nee, Uh, Guy Mitchell I sing for us Heartaches by the number troubles by the score eh <whistles> Yes, I've got one I've got heart Hmm, wat is die ouse probleem? Uh, ja, hy het so baie uh, hardseerdinge en troubles by the score. Ons hoop hy sal recover. Binnenkort is nie lekker om hierdie tyd van die jaar daai goed te heen. En wie, uh, dit is juist hierdie tyd van die jaar wat eenzaamheid meer mense tref uh, is as, as, as enige ander tyd van die jaar. Dat mens kan dink Uh, mens wil nie alleen wees in die feesttijdperk nie. En nou, ons beweeg aan na um, ja, sy, sy is een Suid-Afrikaanse sangeres en het een paar uitstekende plate, waaronder The Spaniard en Ravished Brides opgeneem is die, uh, in die laat 1980s en vroeg 90s. Leslie Ray Dowling excuse toch, het uh, die geleendheid in een vroege tachtiger jare weier om internationaal op te tree, aangezien die kulturele uh, boykot teen Zuid-Afrika, gedurende die late apartheidsera bekend, uh, beteken het dat sy 6 maanden per jaar in Ierland sy moes woon en dit was iets wat sy nie bereid was om te doen nie. Sy en haar man woon op die wijnplaas, grote zalse na by uh, Stellenbosch. Sy het uh, altyd haar eie lirike en muziek geskryf. Nou, uh, Susan Jacobs van uh, Amersfoort, ek sien, jy het so pas daarop op Skype en op uh, WhatsApp, uh, so uh, kom ons speel het somme vir jou, ek weet het is een vir jou ginslinglikies. Lekker luister na The Spaniard.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 With leather boots and blood red wine and hair so fine. met The Spaniard, ek wonder ook om sy reene so kort afgeknip ek sal moet kyk om vir my uh, uh, volledige weergave van die specifieke plaat te kry, want ek geloof dit is nie die laaste keer wat hy gaan speel hier op my program nie um, oké okay, Heart of Glass is een liekie van die Amerikaanse nieuwe groep Blondie, wel relatief niet geskryf dier die zangeres Debbie Harry en die getaarspeler Chris Stein. Dit was op die derde studioalbum Parallel Lines 1978 te sien. O, so dit is van dee stuids. En is uh, in januari 1979 was die derde soloalbum vrygestel uh, van die groep natuurlijk. En bereik nummer 1 op die kaarte in verskye lande waaronder die verenigde state en die verenigde koninkryk. Nou Blondie doen vir ons iets heel anders. Uh, hy, kom ons luister na Heart of Glass. Lekker jy in die keek geniet om. Heart of Glass. Um, ja, Anlida, daar van uh, Rissenburg, baie welkom, jy ook hoor. Uh, ek is blij, jy is ingeskakeld en ek hoop jy genoed die program. So ook, uh, Jury Swanepoel, ek uh, verstaan, jy is ook ingesluit of ingeskakeld, uh, jy moet ook lekker luister en uh, ja, geselsam daar op WhatsApp. Dit is uh, mos waar oor het gaan. En uh, oké, okay. so, kom ons stap aan. Ons het nou net geluister na Heart of Glass, van, uh, ons kom nou by een ander groep, wat hulle selfs seker ook wil, graag wil, vergelyk met Eba En dit is uh, een Nederlandse sangdeel, My wat bestaan uit die De Vries sisters. Hulle bekendste liekies is Reeuw. Late at night, and give me back my life. Hulle verteenwoordig Nederland in die 1990 Eurovisie Song Festival met die liekie I want to share everything with you, wat in die 15e plek geëindig het. Ok, ons luister na My Wood met Late at Night. lost my diet around and around circles never hulle op die verhoogsien optree die een blonde damekie en die een met die donkerde rare en alles min of meer in die lijn van Ebba dat is duidelik dat hulle probeer om Ebba na te boots nou die volgende ou het ek, man, ek denk ek het in 1972 klaargemaak met die Weermacht en uh, toe het ek my ma op die duit gevat na die stadssal in, welkom, uh, en ons het gaan kyk na Jody Wayne. Nou, Jodie Wayne is vanaf Bangalore in India, uh, en Jodie het saam met sy Canadeese ouwers na Rhodesia verhuis, na dat hulle een weile in Engeland ook vertoef het. Eers in 1965, trek hy toe na Durban, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin, maar na 18 maanden ontbind die groep, en hy gaan aan as the Jody Wayne scene, wat dan later as Guys and Dolls uh, bekend geword het. <coughs> hy was in sy eier reg uh, talentjachter, wat talent is soos uh, Barbara Ray, uh, Gwyneth Ashley Robbins, Neil Herbert en Stockley Sisters ontdek het. Het is groot naam met die Stockley sisters en Gwyneth Ashley en Barbara Rai, vooral. Um, in 1975 speel hy die hoofrol in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. En wat was hy ander ou wat ook is uit Afrikaner, wat ook die rol gespeel het? Uh, Richard Loring in later jare En uh, hy toer dwars oor Zuid-Afrika met die productie en speel later by baie van die feeste en anders kouwe recht oor Suid-Afrika. Jodie is natuurlijk die meeste bekend vir patches en die wedding song, maar die lekkie wat hy vandag hier van ons gaan sing, is ook al by baie hevelike openingsdaans gevorm. Jody Wine sing Together Forever. Lekker luister. Lekker luister. A man and a woman All men for each other on men for each other As a husband and wife From this moment forward I promise to love thee I promise to love thee Wayne, en nog steeds op die voorgrond van in die muziekwereld, weet hy doen nog gereeld optreders en uh, ja, vooral country en die type shows wat Jody Wayne vir ons doen. En nou, uh, oe, oh, ek sê nie, nog iemand by ons aangesluit op uh, WhatsApp. Eerstens, uh, uh, baie welkom aan Anneke Forree, door van P.E., Annikie Faurie van P.E. Baie welkom by ons en ek hoop jy geniet die program en dan uh, die uh, vriendin van uh, Judy, Drini Kreer, ek hoop jy geniet ook die program en uh, dat jy lekker luister en lekker saamgezels daar op uh, uh, WhatsApp en uh, die, dan op Skype ook is daar ook wat saamgezels. Ons stap aan, en nou, ek kan nou die funny spot indruk, dit is omtrent half pad, maar kom ons gooi nog een in, voordat ons by die funny spot uitkom. Nou, ek ga nou uh, op sit, nog een Suid-Afrikaanse meisie, Terren Lam, is gebore en opgevoed in Ocean View Kaapstad, gegradueerde van die waterfond, uh, Theaterschool, liedjeskrywer van 7 nummer 1 nationale treffers, medestichter en leier uh, sangeres van die Suid-Afrikaanse samenbekroende groep Blackbird, wat een openingsoptrede gedoen het vir die internationale groep Mike and the Mechanics en sy is ook een actrice en binnenlanders en op kyknet drama reeks, sy is ooster. Samen met die groep Blackbird sing sy haar eie trefferlied saam met uh, Craig Hines uh, jy moet lekker luister Just take the time now and think it through Oh, we throw it all way There's nothing sweeter when you call my name We spend forever on the phone You understand me like nobody can And with you always feels like home From the bottom of way. Sorry I took you for granted. From, From the bottom, bottom Blackbird, wat haar eie liekie uh, from the bottom of my heart vir ons voorgedraad. Nou, uh, kom ons by die funny spot. Nou, vandag is dit die ouwe, ek, kan nie die ouwe sy naam vang, elke keer as ek uh, dit luister nie, maar uh, ja, hy gesels oor Forrie sy drangwinkel, en soos ek gesê, daar hy, een uh, die skets wat ons na, altyd na, of paar keer al, na geluister het, van uh, wie weet nie wat nie, en al die en hy, uh, mengelmoes, is vir my een van die beste Suid-Afrikaanse verhoog of nee, uh, komediesketse. Nou, hierdie ou, se vertelstyl, is die ding wat my baie intriek. Hy is uitstekend met hoe hy die story van Faurie sy drankwinkel vir ons vertel. Kom ons luister na Hy vertel toe die story van man, hy het hierdie drankwinkel en het gaan met baie goed en uh, hy het kom eenmardig by die huis en die drankwinkel toegemaal en hy het net by die huis gekom toe, hy is telefoon en uh, telefoon luie en hy <coughs> antwoord en hy sê, Hallo, voor u praat? Hallo uh, meneer voor u, sê my, is u die einaar van die drank Ja meneer, kan ek help? Ach man, ek wil net uit van toe laat, maar ek kan u op morgen vroeg. Meneer, ons maak 9 uur 9 uur eers? Ja meneer, dit was die wetbid paal, 9 uur, soos maak 9 uur. Nou maar goed, 9 uur is in die haak. Baie dankie, dankie meneer vir u, ek is, ek, jammer ek het u nee, wat is een plaseer oor. Dankie, jy, dankie, tot ziens. In, in elk geval is ons so by, by, by half, 9 se kant, 9 se kant, hy, hy het nou net begin klaarmak, nou moeg vir TV en hy wil gaan slaap, toe luist die telefoon weer, toe sy die selle overdoem wel. Wel, nee, nee, jod dan met die cel houden. Okay. <laughs> In die gesprek gaan toe zo die telefoon leiden en hij zegt, Hallo, Faurie praat. Eh, uh, ge, ge, eh, sk, uh, excuse toch. Goeie <laughs> aan, is, is het meneer Faurie wat praat? Ja, ik heb ons dat net zo gezegd, meneer. Oei, oei, ja, natuurlijk, natuurlijk. <laughs> Goeie naam, meneer Faurie. Goeie naam, meneer, kan ik helpen. En hoe gaan ze vanavond met die? <laughs> En <tie> dit, dit, dit gaat baie goed, dankie meneer. En gaan dit met jou vrouwkie en die kinder kies? <tie> <tie> nee, dit gaat het ons allemaal baie goed, kinder. Julle nie verkouwe na hierdie verschrikkelijke wind van die jy, dan krij om ons dit die ergste verkouwing hierdie tijd van die jaren. Nee meneer, dit gaat het ons baie goed, kan ek jou help? Man, dit hang net af oor wat jy nou van my gaan sê, dan weet ek of jy my gaan help. Nou meneer, wat wil jy wanneer Ek wil nie weet, is jy die eigenaar van die MBS? Nee meneer, ek het een drank van Nou, maar dit is waarvoor MBS staan, naast de borrels door. Oor nie meneer, ek het nie nou tyd vir grapjes, kan ek help? Ek het ook vir grapjes, ek nog een hele paar geweest. <laughs> <laughs> wat wil jy oor skoen is of veil Meneer, ek het een draakwinkel, wat van die verder weet? Ek wil net weet, hoe, hoe maak, hoe maak, hoe, oe, oh Jezus, meneer, nou my bek nie sê, wat my kop rof sê. <laughs> <laughs> <laughs> hoe, wanneer maak jou draakwinkel oop, hoor vroeg? Nee, ons maak, nee, Geroen nie geef nie ek wil uit die diepte van my hart uit vir jou, baie dankie sê vir hierdie bereid vir jou, om so onvoorwaardelik vir my inlik vir my te deel <lacht> <lacht> ek waardeer dit oprecht en tyd is vandag het mense, is jy nodig vir jou, ek waardeer dit <lacht> volgende oog en half drie, toe luist die telefoon weer Meer die cellen Maar nou weet ek nie of jy weet hoe klinke as jy om half 3 in die oggend bel. Bel ek by iemand môre om half 10. Ja, vrou my. Jy Telefoon lay en dit lay en hierdie ou antwoord. Hallo? <coughs> Hallo? Hallo? Wat is hallo, hallo, hallo, hallo, is in de meeuw. <laughs> As jy die hele gormige nachtie sit en hallo, hallo, hallo, dan moet ek seker die hele nacht sê, houd het, houd het, houd verstaan, kan ek Ja, jy kan me help, jy kan me help. Sê vir jy het jy het moos het borrels doen. Ja meneer, ek het een drankvonkel. Drankvonkel? Wel is yes, ie, dit is een mooi woord. Nou meneer kan ik u helpen, <laughs> ik weet het kom. Nee, ik wil net zo graag hoe u weet hoe laat <laughs> <Yeah>. mag <laughs> u om. Neer ons maak, neergeer. Neergeer, dan weet dat jy nou gaan slaam. Jy weet van die hele goddelike nacht, er met die telefoon, en dan nou wil jy nog lang voel om morgen ochtend neergeer te en nog een ding, meneer die, ek gaan we die ding neerset, en gaan verskrikkelijk stupid like as jy aanhoud praat, en niemand praat met jou terug. <lacht> <lacht> Volgende ochtend, half 7, lijst die telefoon weer. Hallo, voree praat. oh for is so good jolly godverd. Hoor meneer, het al vroeger gebeld? Jezus, voree, ek hele dag om jy uit te kom. En <laughs> kom ek met die verkeerde nommers uit en raak die mense die bo boos stem van my. <laughs> meneer, jy wil sik al weet hoe laat, maak my drank vir geloop. Dit exactly. exactly. is ek I nie mean. <laughs> <laughs> yeah, is precies wat ek oor Meneer ons maak neeg hier open Dan kan jy inkom hoor Ja meneer, jy sê dit Ek wil nie ek wil uitgaan Ja, die ouwe het vir homself Een lekker party gehad die aand Eh Maar soos ek sê, dit is so mooi vertel. Uh, ja, dit is een uh, groot deel van die hele story. is hoe dit vertel word. Um, die muziekprogram. Kom, ons gaan aan met hom. Wat denk jy, jy moet ons nou na luister? Hoog, uh, dat. Oké, okay, kom, ons maak het The Three Bells. Hy is ook bekend as The Jimmy Brown Song The Jimmy Brown Song of eenvoudig Jimmy Brown, is een lied wat in 1959 dier die Browns gewild gemaakt is. Die mannelike sanger van die Browns, die, die, die uh, groep Jim Ed Brown het toevallig die naam as die karakter van die Likie. The Browns sing Three Bells of beter bekend as Little Jimmy Brown There's a leech hidden deep in the valley among the pine trees have fallen and there on a sunny morning little Jimmy Brown was born all the chapel bells were ringing Town. And the song that they were singing Was for baby Jimmy Brown Then the little congregation Prayed for guidance from above Lead us not into temptation Bless this hour of meditation that him with eternal love There's a village hidden deep in the valley Beneath the mountains high above And there, twenty years thereafter Jimmy was to meet his love All the chapel bells were ringing It was a great day in his life Because the songs that they were singing Was for Jimmy and his wife Then the little congregation Prayed for guidance from above Lead us not into temptation Bless the Lord this celebration May their lives be filled with love From the village Hidden deep in the valley One rainy morning, dark and gray A soul winged its way to heaven Jimmy Brown had passed away boom, boom, boom, boom. Just a lonely bell was ringing In the little valley town T'was farewell that it was singing our good old Jimmy Brown. Jimmy Brown And the little congregation Prayed for guidance from above Lead us not into temptation Lay his soul find the salvation Of thy great eternal love Ja, die drie klokke wat door een mens sy leven Lee. en uh, die story van Jimmy Brown. Sir, ok Joy, ek sien jy is net betijds, uh, jy is ook nou ingeskakelde haar van Amerika af en uh, wat is hy uh, kruik Wat, <laughs> Creek is die dorpies naam. Nou, ek weet, Cliff Richard is jou gaan slink so, kom ons maak om, dan sommer jou liekie, want hy is volgende op. Se Cliff Richard, geboore as Harry Roger Webb. Hy het op uh, 14 oktober 1940 in Lucknow, is hy geboore in, in Indië. En uh, hy is een Britse sanger en muzikant en akteer, Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s nummer 1 enkelspelers gehad het. Richard het met sy muziekloobaan in 1958 begin as presteer uh, en is steeds aan die gang. Jo, dit vat omgedoen toe wees. Sy naam Richard kom van Little Richard, die bekende rock'n'roll sanger van uh, vroege da. Sy achtergrondgroep was The Shadows. In 1995 het hy een ridder geword. Nou dit teken natuurlijk dat hy sir voor sy kan sit en dat hy dier die koningin geklap is dier met die swaard. Nou tussen 1960 en 63 het Cliff Richard vir, uh, op TV die Cliff Richard show aangebied. Die een wat hy vandag vir ons sing is nogals, saam met die philharmonische Orkest uh, Cliff Richard sing vir ons uh, uh, The Minute You Gone Ja, hoekom nie? The Minute You Gone van Cliff Richard Royal Philharmonic Orchestra You're gone. sê Cliff Richard en, uh, ja, dit waar wat hy daar sê, Joy, uh, van een van die bittermin uh, kunstenaars wat dwars dier sy loobaan uh, drugsvry en daar is geen, geen klat. Hy het nie geraam tussen die kas, soos 90% uh, van die ander Uh, of van die ander uh, kunstenaars nie. Ons beweeg aan na die drie prachtige Ierse Korsisters. Hulle laat ons vandag breathless met hierdie uh, Likie wat geskryf is dier Robert John Lange, by naam van Matt, wat uh, ook die Likie skryver is vir Shania Twain en Brian Adams. Die Likie beskryf net die basis uh, daar die gevoel wat verliefdheid aan die mens kan doen. En die koorsusters, sy enigste uh, treffer ooit. Nou, Hier is wat met jou gebeur wanneer Kjopido sy, sy pilkie jou op die rechte plek tref. Hier is die koorsusters met Riklus. Lekker luister. Go on go on leave me breathless tonight. los hulle ademloos, sonder asem, hey, die invloed. Ons beweeg nou aan en hierdie groepie, wat ons nou, hulle was nog allemaal jong seens, toe hulle ontdek was, en hulle was ontdek dier Harvey Lisburg, wat aangebied het om hulle bestuurder te wees, en hy het geen gras onder sy voete laat groei, en spoedig vir Miekie Maust, een muziek uitgever van Amerika, Retour Vliegkaartie, gefinanseer om die jong jongseens, twee van hulle skaars ouwers, 15 jaar oud, wat uh, die groep Hummins Hummits vorm te kon kyk in Britannia. Mickey most het uh, gehou van wat hy gesien het en hy het on, onderneem dat hy hy sal bemaak. Hulle roemstrek byna oor een dekade uh, van 1963 tot nog in 1971 waar hulle sommer baie treffers opgelever het. Die ene wat ons vandag na gaan luister, is Sunshine Girl van Hermes Hermit. Wanneer laatst het julle dit gehoor? Kom ons luister. a life in your eyes on me. Your excite me. I wonder, can you be do you like me to hold you tightly? How you feel like me? My sunshine Sunshine Girl van Hermans Hermits die ander wat hulle gesing het wat was Hush of so iets en uh, My Sentimental Friend en nog, uh, ja, jylle klomp uh, wat nogal groot treffers was in doorie jare nou as mys praat van doorie jare dan sit die lekker jare hmm <laughs> um, Nou, net voor ek dan by die laaste twee gaan kom, die twee in een rij, wat al twee dier uh, Dikkie Laude gesing is, kom ons luister hierdie ene, en die groep wat hom gaan sing is Piperluis van Nottingham in Engeland, en hulle bring vir ons uh, 1974se treffer van die uh, Billboard 100, eh, uh, wat uh, gaan oor die angst van een vrou wat by die huis sit en wacht, vernies oor haar politieman echtnood, wat uitgeroep is na skiterij voorval tussen die politie en die beruchte elke Capone bende. Dit is uh, soos dit oorvertel word, dier haar sien. The Night Chicago Died dit is op een fiksieverhaal gebaseer en is ook gebruik om die theatrische voorskou verhaal van die komedie High Fidelity. Piperlijs sing nou vir ons The Night Chicago Died. It was summer night in the land of the dollar bill When the town of Chicago died and they talk about it still When a man named Al Capone try to make that town his own And he called his gang to war with the voices of the law I heard my mom sound of the battle rang, through the streets of the old east side, till the last of the hoodlum gang, had surrendered up or died. They were shouting in the street, and the sound of running feet, and I asked someone who said, about a hundred cups of death, I heard my mom cry, I heard a prayer. My mama cried I heard her pray the night Chicago died For the night the people saw For the one night the people saw Yes indeed Then there was no sound at all But the clock upon the wall Then the door burst open wide my daddy stepped inside and he kissed my mama's face and he brushed tears away the night should come die the night should come and die but night the people saw for the one of the people saw yes it the night should come die Die. When I shit out don't ook by. Hæ, huh, hy moet hom wip vir my. Hy sal wat verbeel. Nou, <laughs> ons is op die plek waar ek moet sê, het is tyd vir my om af te sluit met die twee en een rij. Ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakel en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het. En al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, het is julle laatste inskakeling nie. Voor ons dan die laatste twee luister, eerst een paar aankondigings. Indien julle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak, Julle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoon. My nommer is 072-541-9803. En, jy krij wereldwee blootstelling as jy jou product of dienste hier op ons stasie adverteer of uh, dat die program borg. Jy sal vind dat het een baie kosteffectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en telk sommer te verdubbeld. Advertising page, soos hulle in Engels sê. Jere is ook welkom om my op daar die selfoonnummer te kontak, ek herhaal om. Dis 072-54198-03. Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of die wat beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe ensovoorts, Stier asblief my soe 3 MP3's van jylle muziek na my e-post adres. En dit is ludwigventer at live.co.za Ludwig word gespel L-U-D-W-I-G Als aan een en als klein letters ludwigventer at Met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk Indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle weet van soe kunstenaar, stuur my besondere rede dier aan hulle en hulle sal op my vrijdagprogram op die horizon om drie uur namerig verskyn. Ek los jylle dan met die tweenerij en vandag sal dit wees. Albei dier dikkie Laude of Lauder, hoe het mens dit uitgespreek, Dikkie Louder. See of Hatprik, is die eerste ene wat hy vir ons gaan sing. En dan rug aan rug, net daarna, hoor ons poor Little Rich Girl. Was my vorig om my muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker na week, en tot volgende woensdag, om vier namara. As het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle hande, Draai julle maskers en bye for now. Last love loneliness memories of your kiss so divine hot brain.